פרק נ"ד רני עקרה לא ילהדה, פצחי רינא וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ועולה, אמר ה'. הרחיבי מקום אוהלך, ויריעות משכנותייך יתו אל תחסוכי, האריכי מתריך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש.